abilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, deslege o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulent pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrocișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist. Europa FM este ora 18. Europa FM, Europa FM. Jurnalul de seară Europa FM prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara. Bine v-am găsit, parchetul general a percheziționat apartamentul din București închiriat de olandezul care ar fi ucis-o pe fata de 11 ani din Dâmbovița, bărbatul ar mai fi vizitat România de patru ori. Pădurarii au protestat astăzi în fața Parlamentului, cer dreptul de a purta arme ca să se apere de foții de lemne și suspendarea Parlamentului Britanic a fost ilegală, a stabilit instanța supremă din Regatul Unit. Premierul Boris Johnson crede că merge, răspunde că merge mai departe și că Brexitul se va produce la finalul lunii octombrie. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte va ploua local în nord-vest și pe arii restrânse în restul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 16 grade. Izolat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 a percheziționat astăzi apartamentul închiriat în București de un bărbat olandez, principalul suspect în cazul morții unei fete de 11 ani din Dâmbovița. Controale ar fi de așteptat și în locuința lui din Olanda. Johannes Fisser s-a sinucis ieri. A intrat intenționat cu mașina într-un camion pe o șosea din Olanda, relatează Mihai Bucureștean. Anchetatorii au luat la puricat apartamentul pe care olandezul l-a închiriat în București. Este vorba de un apartament dintr-un hotel aflat în sectorul 2 al capitalei. Institutul Național de Criminalistică a Naț s deja rezultatele parțiale care leagă pe olandez de cazul fetei de 11 ani găsită fără suflare pe un câmp din Dimbovita, au precizat surse judiciare citate de Mediafax. Olandezul Bănui Carvi omorut-o pe fetița de 11 ani, s-a sinucis, însă nu sunt cunoscute motivele care l-au făcut pe bărbat să recurgă la acest gest. Fosta logodnică a cetățeanului olandez susține că bărbatul a fost în trecut condamnat la închisoare și internat pentru tratament psihiatric în legătură cu infracțiuni de natură sexuală, potrivit informațiilor libertate.ro. Bărbatul ar fi lucrat la o companie din domeniul IT. Iohannes Fisser a ajuns în România miercuri și a plecat sâmbătă. Cetățeanul olandez a mai fost în România de cel puțin patru ori. Procurorul General Interimar Bogdan Licu a declarat că anchetatorii vor verifica tot ceea ce ține de vizitele sale, dar că cercetările se extind și în străinătate, Anca Grădinaru. Procurorul Bogdan Licu spune că la momentul sesizării dispariției fetița era deja moartă. Acum când suspectul este și el decedat, poliției și procuratorii nu le mai rămâne decât să afle dacă mai există și alte victime ale presupusului criminal. Trebuie să verificăm toate pistele. După cum ați văzut, el a fost decedat cel puțin câteva ori în țară. Noi știm acum patru, s-ar putea să fost mai multe. Noi ne axăm acum pe traseul pe care l-a avut acest divid în România, încercăm să identificăm locurile care au fost, încercăm să identificăm eventual complici, apelăm la colegii din Olanda, care ne sprijină și sunt foarte deschiși colaborării cu noi. Potrivit procurorului general Interimar, olandezul suspectat de săvârșirea trei infracțiuni, printre care răpire și omor, era cunoscut în țara sa pentru antecedente penale. Dar autoritățile române nu au primit o alertă la venirea sa în România. Aproape 100 de pădurari au protestat astăzi în fața Parlamentului. Au venit în București ca să reclame condițiile de muncă. Nu au armament ca să se apere de hoți, nici mașini cu care să patruleze pe teren. Cinci silvicultori au fost uciși în ultimii 20 de ani de hoții de lemne. Elena Blănaru a fost la protestul pădurarilor. Pădurarii au dus în fața Parlamentului cinci cruci din lemn, cu numele celor cinci colegi care și-au pierdut viața la locul de muncă. Printre nume se află și cel al pădurarului Răducu Gorcioia din Iași, cel care a fost ucis în bătaie săptămâna trecută de câțiva indivizi pe care i-a surprins la furat de lemne. Silvicultorii veniți la protest spun că în fața acestor atacuri nu au cu ce să se apere. Suntem nevoiți să înfruntăm cu unii și astăzi am venit aici pentru a solicita reînarmarea pădurarilor noștri care sunt expuși la fiecare. Situație concretă, pădurarul uh, Tudor Ache Jean, de la pădurea Groasa arundată ocolului Silvi Curziceni a fost uh, bătut de către hoții de lemne, i-a fost incendiată mașina, iar când s-a dus la poliție procuratură și a venit la ocol să ceară nu a fost amenințat. Au spus că îi duc soția și fata la produs în Spania dacă nu se potolește. Un caz clar și e Și nici până ziua de azi nu s-a rezolvat nimic. Silvicultorii mai cer parlamentului înființarea unei comisii pentru cercetarea retrocedărilor abuzive și luarea de măsuri pentru oprirea retrocedărilor ilegale de păduți. George Toma este pădurar în apropierea ploieștiului. Scopul real al legiuitorilor care au or să facă ceea ce și-au propus prin legea nouă este distrugerea suprafeței forestiere existente în patrimoniul statului, pentru că dacă dai un om corect, nu am avut proprietate pădurea asta și mi-o solicit înapoi pentru că mi-a luat abuziv, atunci se face un act de just. Dacă în pădure a fost a statului și tu o dai abuziv, atunci este o mare injustiție și nu este o problemă a silvicultorilor, este o problemă a noastră ca popor. Noi chiar suntem cu codrul. nu este o lozincă. Directorul general al Rumsilva, Gheorghe Mihailescu, prezent și el la protest, le-a promis pădurarilor că va merge în audiență la Poliția Română pentru a discuta despre dotarea cu arme a silvicultorilor. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Incident în această după amiază în București, la stația de metro Aurel Vlaicu, în urmă cu aproximativ 45 de minute, pompierii au fost anunțați că o persoană a căzut pe șinele de metro. Salvatorii au pornit spre zona de nord a capitalei, iar când au ajuns în stația de metro Aurel Vlaicu, au găsit o persoană pe o bancă de pe peron. Persoana se afla în afara oricărui pericol, ea primește îngrijiri medicale la fața locului. Circulația e îngreunată la această oră din cauza incidentului. Poliția i-a identificat pe agresorii care ieri, într-o intersecție din centrul Bucureștiului, au atacat pasagerul unei mașini aflate în trafic, apoi s-au urcat cu forța în vehicul. Mai multe persoane au fost audiate, atât ieri cât și astăzi. Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Ciprian Romanescu. Secția 1 Poliție, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, a declanșat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie calificată. Au fost identificate mai multe persoane și au fost declanșate investigații, fiind efectuate și audieri. Surse judiciare susțin că persoana bătută îi cunoștea pe cei doi agresori. Potrivit primelor indicii, agresorii ar fi consumatori de droguri care au încercat să recupereze o datorie. Bătai în plin centrul Timișoarei între un grup de suporteri din și mai mulți tineri, despre care se presupune că ar fi ai echipei locale Poli. Câteva mașini au fost vandalizate și mai multe scaune sunt rupte. Câțiva dintre suporterii din Amoviști au fost duși la poliție, după cum transmite Dan Turcu. Scandalul a început puțin după ora 11, circa 20 de suportere a echipei din Amo ajuns la Timișoara în această dimineață cu avionul, urmau să meargă mai departe spre Arad cu un microbus. Până la plecare însă spre orașul de pe mureș, unde echipa lor favorită avea meci, suporterii au mers în Piața Unirii, la o terasă. într dată în piață au intrat mai mulți tineri, cele două grupări au început să se înjure, după care s-au luat pur și simplu la bătaie. Tinerii au început să se lovească cu ce au găsit, scaune, sticle, băte, aruncând chiar cu pietre unii în alții, transformând astfel strada într-un adevărat câmp de luptă. Scandalul nu a durat mai mult de 15 minute. Câteva mașini s-au ales cu capota îndoită, mai multe scaune a unor baruri din zonă au fost rupte și zeci de cioburi au rămas pe asfalt. Inamoviștii s-au repliat repede și au plecat spre centrul orașului, în timp ce cealaltă grupare a dispărut pur și simplu. Mai multe echipaje de jandarmi, dar și polițiști au fost trimiși la locul scandalului. Suporterii dinamoviști au fost urcați în microbuz și duși la secția 1 de poliție pentru audieri. Oamenii legii încearcă acum să stabilească cine face parte din cealaltă grupare implicată în scandal. ne mișoara Dan Turcu Europa FM. Spitalul Universitar din București, Spitalul Județean din Brăila și Spitalul Sfântul Ioan din Capitală sunt unitățile sanitare reclamate de cei mai mulți pacienți pentru mită. Alte zeci de persoane internate la filantropia sau fundeni au făcut plângere asemănătoare. 3.800 de pacienți externați în prima jumătate a anului, atât din spitale de stat cât și private, au declarat într-un formular că medicii sau asistentele le-au cerut bani. Răzvan Niță face parte din organizația neguvernamentală care a analizat răspunsurile pacienților. Conform studiului Eurobarometer din anul 2017, percepția la români în ceea ce privește corupția în domeniul medical este una dintre cele mai ridicate, respectiv un procent de 58%, la același nivel de corupție ca și în rândul politicienilor. Trendul este unul în scădere, dar totuși la un nivel destul de ridicat, ținând cont de faptul că doar în primul semestru al anului 2019 au existat aproximativ 3.800 de sesizări de luare de mită. Ce mi-a atras atenția este faptul că nu există o corelație directă între mărimea spitalului sau numărul de pacienți, numărul de paturi sau o anumită zonă geografică. Deci se cere de peste tot, toate exact, zonele. Exact. Și zone dezvoltate și zone mai puțin dezvoltate. Chiar dacă salariile au crescut mult. Exact. Curtea Supremă din Regatul Unit a decis că suspendarea Parlamentului Britanic este ilegală. Premierul Boris Johnson, aflat la New York, a spus că va respecta decizia luată cu unanimitate, dar a adăugat că nu e de acord cu ea și că va găsi soluții pentru ca Marea Britanie să iasă pe 31 octombrie din Uniunea Europeană. Camera Comunelor se reunește mâine, după cum relatează Sonia Teodoriu. Decizia premierului Boris Johnson de suspendarea Parlamentului de la Londra este nelegală, a decis Curtea Supremă Britanică. Această hotărâre oferă mai multe șanse parlamentarilor de a obstrucționa planurile privind Brexit-ul, potrivit BBC. Lady Hall, președinta a Curții a Regatului Unit, a declarat că instanța a decis în unanimitate că suspendarea Parlamentului a fost o acțiune nelegală, nulă și fără niciun efect. Așadar, din punct de vedere legal, Parlamentul nu a fost suspendat reprezentanții partidului laburist au cerut premierului să demisioneze, spunând că suspendarea Parlamentului a fost un abuz de putere din partea sa. Boris Johnson a declarat că în momentul în care a cerut reginei Elisabeta a doua să suspende Parlamentul, a acționat conform procedurii juridice. Nu sunt de acord cu decizia luată de Curtea Supremă. Lucrul, cel mai important este că vom avea grijă ca Brexitul să aibă loc la data de 31 octombrie. Amintim, Boris Johnson își dorea a suspendarea Parlamentului sperând să forțeze ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană cu sau fără acord între Londra și Bruxelles la 31 octombrie anul acesta. Parlamentul Britanic a adoptat ulterior o lege prin care îl obliga pe Johnson să ceară o nouă amânare a Brexitului până la 31 ianuarie 2020. Directorul general și președintele concernului german Volkswagen au fost puși sub acuzare de procurori. Cei doi, împreună cu fostul director al gigantului auto, ar fi manipulat informațiile privind scandalul emisiilor poluante, cunoscut sub numele Dieselgate. Revine Mihai Bucureșteanu. Herbert Diess și Hans Dieter sunt acuzați că nu au dezvăluit acționarilor riscurile financiare uriașe ale scandalului Dieselgate, iar noile acuzați împotriva lui Martin Winterkorn, fostul director general al Volkswagen, au fost dezvăluite într-un rechizitoriu care are aproape 640 de pagini. Potrivit legii din Germania, directorii din vârful companiilor trebuie să informeze acționarii despre lucrurile care pot afecta valoarea acțiunilor. Procurorii au acuzat pe toți cei trei bărbați că nu și-au îndeplinit datoria față de investitori. Scandalul Dieselgate a izbucnit în 2015. Gigantul auto este acuzat că a utilizat un software ilegal care înșela testele de emisii. Acțiunile au scăzut atunci cu aproape 40%. Consiliul de Supraveghere al Volkswagen a declarat că se va întruni imediat pentru a discuta pașii următori. Sport acum, Vasile Constantin. Până seara au început 16 mile Cupei României la fotbal. La această oră sunt încă în desfășurare 4 meciuri. Uta Arad Dinamo, Foresta Suceava Metan, Mediaș, Metalul Buzău Cixere Damir Ciuc și Flacăra Horezu Astra Giurgiu. De aproape un sfert de oră a început și partida dintre Turnu Măgurele și Academica Clinceni. De la ora 19.15 minute, Concordia Chiajna o primește pe fece voluntari, iar în ultima întâlnire a zilei, de la 21.30, FCU Craiova joacă cu cu Universitatea Cluj. Mâine sunt programate alte 5 meciuri, iar ultimele 4 confruntări în faza 16 ilor Cupei României vor avea loc joi. Un start bun, spune Simona Halep, după victoria clară obținută la debutul în actuala ediție a turneului Premier 5 de la Wuhan. Intrată direct în turul al doilea, Simona a învins-o pe cehoaica Barbara Strițova cu 6 la 3, 6 la 2. Ajuns în faza optimilor, Halep o va întâlni în premieră mâine dimineața de la ora 6 pe Elena Rybakina din Kazakhstan, Competiția de la Wuhan are premii de 2.830.000 de dolari. Rusia a fost eliminată de la campionatul mondial de rugby din Japonia. Naționala Urșilor a pierdut cu 9 la 34 în fața reprezentativei din Samoa, după ce a cedat și în meciul de debut împotriva țării gazdă în grupa A a marii competiții. Partida s-a jucat la Kumagaya iar rușii au condus la pauză după două penalități transformate, profitând și de faptul că Samoanii au evoluat la un moment dat în 13, fiindcă au primit două cartonașe galbene. În a doua parte, războinicii din Pacific au preluat controlul și au marcat trei eseuri, două transformate, primind și un punct bonus ofensiv, în timp ce adversarii lor au mai punctat doar printr-un drop goal. Rusia este ca și eliminată, deși mai are de jucat cu cele mai puternice echipe ale grupei, Scoția și Irlanda. Mâine la Cupa Mondială de Rugby se va juca meciul fiji în grupa D. Punem punct aici jurnalului de seară. Imediat începe Piața Victoriei cu Tudor Mușat. Bine v-am găsit! Deputatul USRS, Elian Ion, vine astăzi la Piața Victoriei să discutăm despre ce ar trebui să se întâmple după ceea ce pare debarcarea iminentă a Guvernului de încilă. Dacă te iei după faptul că opoziția a lăsat, ați de înțeles, că a strâns semnăturile de care avea nevoie pentru moțiunea de cenzură, sigur, lucrurile astea noi le-am mai auzit, testul suprem va rămâne cel din Parlament, dar facem acest exercițiu și, de fapt, facem pasul mai departe astăzi, pentru că e, rămâne această întrebare cine și în ce condiții și până când își asumă această guvernare și dacă pot fi făcute mai ales unele reforme ale statului imediat ce PSD ar pierde puterea. Pentru că aici vorbim despre o curte constituțională care, după cum știm, este extrem de politizată, de un avocat al poporului, de aceste instituții uh, cu rol de filtru, de garant, de păstrat echilibrul în stat, care numai asta nu fac, din păcate. E, întrebarea e în ce măsură proiectul ăsta poate prinde contur până la alegeri sau imediat după eventuala debarcare a acestui guvern PSD. Ne reîntâlnim în câteva clipe. Soluții flexibile și accesibile pentru casa ta. La Emag ai până la 35% reducere la electrocasnicele Arctic. Comandă de pe Emag frigider cu două uși Arctic 223 G3 clasă A+ compartiment garden fresh cu 5 ani garanție la 749 lei. Arctic, cel mai bun raport calitate-preț conform ICERTIA ianuarie 2019. Emag, găsești mai mult decât crezi.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 Deci, dacă un kilogram de roșii plus o legătură de fac fac 3 legături de ceapă plus 2 kilograme de castraveți, de câte bonuri de masă este nevoie ca să nu mai cumpăr și guma de mestecat? Răspuns corect, zero! Uite de bonuri cu cardurile de masă pas de la Sodexo. Bucură-te de pauze cu mai puține calcule și mai puține griji. Sodexo.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 Ochi iritați și roșii Vizic roșu vine rapid în ajutorul tău Picăturile de ochi Vizic calmează iritațiile și hidratează în mod eficient Vizic poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere Vizic roșu pentru ochi iritați și roșii